А чого так? Мені були цікаві ці хлопченята, і ще з'явилося давно забуте відчуття, ніби початку якоїсь гри. О, а хіба ви не чули, якщо батько, то Тарас, а брат, то Василь, а син, то Андрій? Продовжив замість хлопця. Бачиш, чув, а от звідки ти таке знаєш? Так кажуть, відповів той Андрійчуків хлопець. А я подумав, що от братова приказка за десять років стала вже народною. То ви нас берете? – запитав хлопець. А куди ви хочете? Ну як? За Україну, – сказав Андрійчуків. Воювати за Україну, – тихо повторив Грабовський. Ясно. Мало що, батька, хочеш. Щоб ще й матір забрали, поставив я перед ним питання. Замовкли обидва, тільки зиркали на мене з-під лоба. Віллі вже позбирав і відніс гранати і вернувся за консервами. Наші погляди на мідь зустрілися, і я побачив у його єдиному оці якусь начеб розгубленість, тривогу і співчуття водночас. І я Може, ще б трохи довше поговорив з хлопцями, той Іван був дуже схожий на нашого кулеметника Діброву, який також походив з Андрійчуків. І мені цікаво було дізнатися, ким він йому доводився, і що потім з ним сталося. Але, побачивши в погляді бабарця ту тривогу і страх, я передумав розпитувати про Діброву. Я наказав Вілі. «Скидати тушонку назад у наплічники і залишити тут». «Ну, хлопці, а може ви не до тих прийшли?» – повторив я своє запитання. «Дядько, теж ми вас знаємо, ви палив той нижчий, що мав бути довгим. Ви, дядько Олекса, Олекса Гомелюк, баба Гомелючки син». «А звідки ви мене знаєте?» то ви нас не знаєте, а ми вас знаємо. Ще як малими були, бачили не раз у селі. Ну, а ще що ви знаєте? У селі вже відомо, що у чорному лісі була стрілянина. То ми ото перший раз в досвіта прийшли подивитися і натрапили на машину. І з вами ще хтось був? Мій молодший брат Петрик. Але тепер ми його не взяли, відповів все той же Андрійчуків, надурили, що йдемо в друге місце, але не бійтесь, він нікому не скаже. Він малий, думає, що то русський, і ми також так думали, але бачили, як ви верталися. То ви нас бачили? Так, ми в кущах лежали, і тоді ми вас впізнали, зізнався той з Андрійчуків. І як ви казали, що вони ще раз прийдуть, ми також чули. Дядьку, вас що, на парашуті скинули?» – стишив голос другий, той, що мав бути довгим, і по Змовницькому кивнув головою у бік віллі. «А то, хто не наш?» – почав було, але враз осікся, коли Андрійчуків торкнув його ліктем у спину. «От що, вояке, сказав я, намагаючись надати своєму голосу, примирливої, лагідної тональності. Зрештою хлопці на неї заслуговували. Гранати ми забрали, консерви залишаємо, а тепер наплічники на плечі і додому. А про тушонку – то придумайте щось, де взяли. Не даючи хлопцям слова, продовжив я далі. «Ну, може, скажіть, що помогли рускім машину з болота випхати». І вони розщедрилися. Кинув я їм підказку. «Ми б їм помогли», – буркнув Андрійчуків. «Догнали б і ще раз помогли». «Лишіть хоч по гранаті», – враз попросив той другий. «Ну-ну, дурні жертви нам ні до чого, і моя вам порада. Я ж сам такий, як ви, колись у ліс прийшов. Вертайтеся, хлопці, додому, і ще поступіть десь вчитися». Ваш час ще прийде, а зараз, вибачайте, не до вас. Нас тут скоро також не буде і ще.